Bai, lortzen da gero tokia emana zaien, oski seminotei e, edo txeminetako langilei horiek dute manifara maiten horiek dira manifaren haintzinen eta legitimoa da horiek tokia huztia Gaur egongo pilpilean den gaia da, eta lagibila katzen ari dena, gero, bai, deitua da oski interprofesionalean, sektoret ezberdinetan, zebatak egu, beti behar gauzada eta servizu publikoen auztea segitzen doela gobernamenduak, eta beraz, bai, eta ospitaleko langi ere batzen dira, ikusten dira egitretadunak, eta ikusten dut ere abokatuak, horien jantziekin, beraz, bai, emaiten duela ere horako ganiztasun bat eka hor. Kezka horoko jadaz, jendak berdu gugulehtu elkartasunean dugula lohtuko eta Sektore sektori antolatze dela egokia eta eta kezka uruko jada ze da gehiago lortura sozialik eta ze hara eta makina la bezala eta tokiko baten antolatzea hemen eta aujourd'hui au niveau C oui ça a fonctionné moi je regrette qu'il soit un peu seul mais je pense que ça a fonctionné on est nombreux et ça donne une autre image aussi des, des, des blocages stériles al gouroua da de nakal khakin ici social état écologique ren aujean pare egiteko eta uh, bohokak uh, lotzeko, uh, momentu enten uh, uh, po potereak gobernoak uh, erremuguzietan uh, uh, atakatzengaitu eta guk uh, uh, ez dugu behar eta aderantziz uh, indartu behar dugu gure dinamikak. Uh, gure manifestaldiak, gure aldarrikapenak eta uh, momentu enten gauzak enitz joko handia eta irabazen aldugu. Eta pixkat kamioi konzertu uh, horretan erraten zen edo kantatzen zen bezala onlaserien zugu txiko. Lortu da eta ekin zait erbat antolatu da horrez gaine. Sistengo oso bat uh, erakutsia izan da uh, guregan, eta guk ere erakusten diegun bezala beste langile herri. Ez gira tremideetako boroka batean bakarrik, bizarte eta langileos guziak berdute gaur egun borokan parte hartuz, eta ondorioak langile guziantzatzen en dira ondoko urteetan, gobernoa buluraino dioaten bada, orduan ez dugu manen. Gertuz izte ere Carrefour gana intzinean, zer zen hor Elburua? Elburua, Carrefourak uh, irabazidu uh, milioika euro joan den urtean, gehi uh, eun eta laro gehi eta bi milioi euro uh, CICE eskuratu ditu eta dilugu ziori bideratu du uh, aksiodun entzat eta langile entzat ez da ezer gilditu eta horren kontragira Oгейk ere aguzten du zer den Macron gobernuaren politika eskenian akzio dunen sat eta dirudunen satena langiletzatwitchik <hazurra>